Якщо хочуть, нехай їдуть. Але ж зараз екзамени. Нічого страшного. Я вже стільки іспитів за них склала, що одним більше, одним менше не важить. Тим паче, що один іспит – мій власний предмет, а інший – педіатрія у Юлії Євгенівни. Юлька, дізнавшись про новину, щиро зраділа «А Максим? Він вже знає?» Боюсь говорити «Бійся, не бійся, доведеться» Та з Максимом проблем якраз не виникло На початку липня в нього починалася відпустка «Гаразд, Софія» Якщо безкоштовно, то чому ж не поїхати? На халяву і оцет солодкий До місця вжив улюблену приказку Я з дітьми поїду до батьків, а ти з Москви до Києва, а тоді до нас у Севастополь Софія не знала, як дякувати чоловікові за таку поступливість Годила як могла. Якби ж усіх проблем було вмовити чоловіка, потрібно ще підготувати репертуар, знайти костюми. Сестрички мелодію хапали з льоду, а слова вчили місяцями. Часу ж обмаль. Ніна Ліна. Вивчіть слова. Іспити я вже якось за вас складу, не вперше. До акушерства можете взагалі не готуватися, зайдете останніми. Врешті, навіть якби близнята сиділи над підручниками добу поспіль. Все одно їхні відповіді були б такими, що краще не слухати. На своєму іспиті Софія була сама собі господиня. А от щодо педіатрії, з Юркою розмовляти на такі теми гірше гіркої муки. Її світлі оченята не розуміли жодних обхідних маневрів, а знайти так зване компромісне рішення досі не вдавалося нікому. «Софійко, ти розумієш, про що просиш?» «Ще б я не розуміла». Юлько, заплющ очі, закрий вуха і постав їм по п'ятірці. Ну що тобі, шкода? Мені не шкода, але ж вони не знають предмету навіть на трійку. Знову зарибу гроші. І мого не знають, а я очі заплющила і поставила п'ять. І твого не знають, але ж я тебе не щодня прошу. До чого тут прохання, Софійко? Оцінка залежить тільки від рівня знань студента. Та без тебе, знаю, не вчи тата, як дітей робити, оскаженіла Софія. Поставиш чи ні, я тебе питаю. Якщо ні, то ми... ми посваримося. У Юльки раптом безпорадно затрусилося підборіддя. «Ну, задля нашої дружби, Юлечко, будь ласка!» Юлька погодилася. Того дня, як близнята складали останній іспит у Юлії Євгенівни, грози дві очників, Софія поїхала до Тернополя по квитки на Москву. Цієї літньої пори дістати квитки у будь-якому напрямку було непросто – але ж мама Люба, що мала усюди знайомих, допомогла вирішити цю проблему. Близнята помахали Софії на прощання ручками, побажали успіху, ще раз запевнили у тому, що з нетерпінням очікують подорожі, і пішли складати педіатрію. Софія повернулася з квитками пізно ввечері та передусім побігла до дівчаток запевнити, що все гаразд. «От квитки, виїзд за два дні. Як ваш іспит?»